A'udhu billahi min ashraëtan rajeem, bismillah rrahman rrahim. In alhamda lillahi nëhamaduhu, nëstaëynuhu, nëstaëynuhu, nëstaghfiruhu. Wa nëaudhu billahi ta'ala mëshururë nëfusina wa nësiyyë ati a'malina. Ma yahdihi lahu falamudlë lahu, wa ma yudlilhu falamudlë lahu, wa ma yudlilhu falamudlë lahu. A'shadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu. A'shadu an muhammadan abduhu, rasooluhu, thumma abduhu. Ta'jitha l'afdudhu dhe falëndërimët i takojnë vetëm Zotit ton, Allahu të barëke vë te ala, Allahu ne falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje, ndih më kërkojmë, dërsa salavatë dhe salamat, më të begat të më pinga berin ton, Muhammed Mustafa a.s. Bishok të ti besnekën, më bëfamilën e ti të, të, të ndarshënë, dhe qdo musliman, i cili e ndjekën rrugën e ti me të mira, dhe në dite në fundit të kësaj gote. Të ndëruar dhe zër, kemi Djeci në fundit të këti muaj të begatëshëm Djeci të cilë pëngamberi unë Sallallahu aleyhi sallam Kuru pyet Aisha Radiallahu anha Se si ishte pëngamberi aleyhi sallatu sallam Në Ramazan E përshkujti pëngamberi tonë Aleyhi sallatu sallam Me fjalë të zëllshme Në i badetin e ti Pasaj tha Dhe nga ketë kjo Që ka e shifë në Ramazan Në djeci në fundit E shtonte E shtonte vekë E shtonte i badetin E shton dhe punën, a.s. Andaj neve vetëm se kemi hirë në dhjeqin e fundit Këj lush me Allah në të barë kjo e tala Që zotë i Angeli Gjelalu hu Në mundëson që ta rrim natën e kadrit E të napranën Allah në të barë kjo e tala Në rahmetin dhe falin dhe mëshiren e ti Sot dhe të vazhdojmë me një titull Tjetër nga tabi inët Njëri i cili kanë thënë djetarët Asë nuk është sahabë Parast nuk është tabini plot Nga se ka jetu në kone për ingamberi sallallahu aleyhi sallem E ka pranu islamin në kone për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Për ingamberi aleyhi sallatu e selam Ka vdek pas këti E dhe me gjithë këta djetarë kanë thamë Kilo garitet të abien Kilo garitet të abien Andaj dhe flasim për njeri Dhe këta e përmendëm edhe tek Disa brej djet, djetarëve të tjerë Se Zotë i onë të barë ke vëtëra, ndë njëherë dikujt i cakton, dikujt e privon për jasajna. Allahu Gjellë Gjellë Luhu, dikujt e ka shkrujt më konë sahabë, e dikujt e ka shkrujt me jetu kone për nga mberi tale i salatu e selam, dhe mësë më konë sahabë. Dhe kjo është kënjeri të silin, dhe të flasim sot. E ka emrin, Ashametu ibnu Ebjar, apo ibnu Bejarah. Këtu ka në ardhë i sabrej, transmit dietarët e, e muslimanëve. Kënjëri që jeton në Abisinji dhe pejgamberi jona sallallahu alaihi dhe sallam e ka lavdruar shumë dhe e ka fal gjenozën. Do është i vërtetë njëri që pejgamberi jona sallallahu alaihi dhe sallam ja gafal gjenozën pa çënë njëri u i pranëshëm është vetëm kënjëri. Çiqë sigurisht që e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se pejgamberi alaihi dhe sallam dvetin në gjenoze, çë e ka fal pa çën ai i pranëshëm është kënjëri. Ashametu Ibn Abge Nihët me titullin mbreti i Etiopis Arab të i thojnë Etiopis Habeshe Gjdo mbret që ka vendosët në Abesini, në Etiopi, në Habeshe E me titullin e nëgjëshin Sigur për shembul, Romak gjdo krijetari kanë thonë Kajsa Persian gjdo krijetari kanë thonë Kisra Uh, Turqit e vjetër Jo, do në herët Të si njen si Turk dhe Tatar I kanë thonë haqan Jemen asit Kure bojnë di kanë kriotarë Qishit thonë tubba Që zinra ka përmjnë Allahu të barike O e te arë Ekshtu më rrë Andaj Allahu gjellë gjellalu hu Ka borë rëzkë Që kime e tu gëne për nga mirë i sesele Mirë po mos me qenë sahabe Thot imam dhe hebi ju mëdudun fi sahabati radiallahu anhum wa kana mimmen hasuna islamuhu wa lam yuhajir wa la lahu ru'ya kurt përmendën thotë imam dhabi u sahabot ky numërohet ata a makidot se ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më përshem kur ti e studion historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam patjetër që më ardh deri te kjo pjesë se ky njeri ka e, ka pa shumë prej sahabëve të pejgamberit alaihi sallam dhe ka shkruar me pejgamberin alaihi sallam madje një nga gratë e tij Umu Habib Ramlan Çigënë Ebi Sufyanit, Ibn Ebi Ibn Harbit, ja ka martu kë. Ky ka qenë ndona i cili e ka paguajt mehrin, por pejgamberin ton sallallahu alayhi wasallam thot Imam Dhebiu, ai është tabiin me një arm sahabe, me një arm mirëpo nuk e plotson kushtin e sahabeve për meqen me pa pejgamberin ton sallallahu alayhi wasallam. Në këtë rrobëza do të mundoj me tregun xharem shumë të gjallë, historia e këtij është shumë e gjallë e ka të reguë historinë dë persona se na folën për ta a i pari është urrëve të më në Zubejr të si në folën, kush është urrëve të më në Zubejr djali i esmas Zubejri është djali i e, halës pingamberi sallallahu aleyhi vësëllu këto janë Zubejris sahave, urrëve është tabiim dhe gjithashtu e ka të reguë Uh, këtë në gjarje, a isha radiallahu ala Bashurtja për nga mberit tonë Sallallahu alaihi sallam Gjarje është e madhe Nëse na delkoa me e plotësu në gjarjen Vajzdojmë e mësime E nëse nuk na delkoa atër e plotësojmë Historiku në këti njëri jut Asë hames E pasaj vajzdojmë me disa primsimeve Nga se këtë njëri ju dhe zët Kanë shkuj djetarë shumë Muabed Rëthetina Nga se është njëri cili Historia e ti është për plot Dhe Allahu Gjellegjellu ka të regu model Të mund shëm Praktikisht Se mundën i njeri me jetu në mesin e Plot pabesimtare Plot zullumqarve dhe me qeni drejt Dhe me pas fatin me ta fal Namazin e gjenazës Për nga mberi sallallahu Alehi wasallam Thot ibn Ishaqi Djetar iman I muslimani cili ka shkujt histori Nga Zuhriju Ibn Shihar Folem edhe për këtë njeri Ibn Shihar Thot, një ditë për ditëve i thash urvetur në zuvejrit A e ke dëgju në gjarënë në gjashijut A e ke dëgju në gjarënë në gjashijut Të cilë të regonë umë musëlleme Të cilë të regonë umë musëlleme Dhe kuri ka thonë në gjashiju amër ibnil asit Do të vindë të kjo pjesë Një prej muabejtet që e ka bo në gjashiju Këj të abijin Me një prej Shokët për mësëan Parasaj më konë muslimarë I ka thonë një fjallë kështu Ka thonë, fe wallahi ma akad Allahu min një rrishuete Hine rët dalej e mulki Allahu nuk më ka Nuk më ka mor rrishfet Kër më ka bom bret E asë nuk marë unë rrishfet Për mretnin time Për mi bozullum të tjerve Dhe Allahu nuk i ka ngu njërzit Kër ka ndosh ato mësme bom më mbret I thash Tha urua Aja e di pëse e ka thonë këtë fjallë? I thash jo. Zuhri ju, ja ka dëzënë, thëtë, që këtë fjallë kërë ja ka thonë, në gjëshiju, amri. Pëse ja ka thonë? Thotë, o, roja. Une e di, më ka të regu tezja ime, Aisha radiallahu anha, nana e besimtare. Qikëveze, dhe për cjellë në tani me vëmendje, isoria shumë e gjatë, dhe kitë të ka ka dhu Aisha. A da i dhezër, nana të besimtare Aisha, Nëse ja më ndoin se për shembull ajo vetë ka thënë nana e Besimtarëve. Ajo ka thënë Alimja e Besimtarëve. Ka thënë Muhaddith ja e Besimtarëve. E tjera ka gazuar di. Para më tepër gjithë që dadi ja dhe ka të ka treguar zot. Dhe çka më interesant se i ka interesu Ajshës historiku i Etiopis, Abesinis. Dhe çka ndodhi atje? Dhe krijoi komplet e garuit, pas sa e ka tregue a djalit të motrës së saj, Uruas, djalit të Esmajes, pas sa Uruja ka treguajë Kujna, Zuhriju Dhe Zuhriju e ka të regu e Ibonis Hakët, Muhammed Ibonis Hakët Dhe Muhammed Ibonis Hakët e ka shkrujt A të dhe zesh shumë është bërënësi Që beskintar të arruin histori Të arruin histori, të i ruin fjall Të i ruin skena Dhe si këtua Sigur të njerës, mësë këshin pas vëllënat Me rujt në gjaret, që këshmi ka dhuna sot A dhe shiko, sa ka vler Dhe mund Që ta këshin vëllënat me rujt Historin e mus gjongjare dhe pse e ka thon kët fjalë thot më ka tregue Aisha radhiyallahu anha se në Abesini ka cin mbreti para Ne Xhashiut kët ashamas abjeri babai ashamas ju njëvesin e Xhashiu që gojnën ashama apo sahme çka na bëri hadithe nga pejgamberi sallallahu alayhi sallam thot para se më kon ky çka ja ka fal xhenazën pejgamberi alayhi sallallahu alajhi salam para ti u ka babavat Tëtë të baba vetë e ka pas vësh një djarë Dhe e akon ky, në gjashiju Asha me Dhe e ka pas baba I në gjashiju të një vla Agja i në gjashiju Dhe mbretria Do më thonë në të kohokon Trashikim Thot, um ditë ditëve, sinast, Dhe zbreti e ledjale Thotë U mbledhë një dit për i ditve Abisinas dhe tharë Medek mbreti jonë E ka vësh një djarë e këtë desë e ky, ose që shbaat, mundëm u të lovit, shteti, mundëm e vetë pa mbretri, e kësë më rarë. Ka thonë, e vrasmi e bëgjerin, e e bojmë mbret vlavin e vetë, nga se vlavin vetë, i ka dy mbët djenë, e dy mbët djenë, zxatët mbretrija. Ideja ka qenë me, me zxatë mbretrijen. A të herë, diskutojnë pas diskutimit, thonë kena me vra. Dhe e marin dhe e vrasin, Babën As e Ashamës Evrasi Atërë i thojnë Dhe mënë migës në gjashiju Tikim u kanë brat Tikim u kanë brat Im lejë dhe njerëzit dhe i lojnë për mbrat Kalon kohë E mbretrish Mbretrin tani migë aji Në gjashiju Atërë mundohë taj mi afru djemë të vet Kjo është kaderi Allahu Gjeli Gjelalu Pidim dhe djemëve Thot aisha kulluhum hum ka kej dymë më djemë kej të ahmaka i ka pas afro ta përgadite për ushtar për minister ek shtë mërat nuk edon ndërsa bjalli i mretit kaluar dvrar asë hame thot ashe kene lebi ben hazime në rrgjel u kanë shumë i meqëm edhe buri vendost atara i mundot me afro djemë po nuk edon dhe detirot me afro familiarin e par tafër Ashamen E avron ashamen Deri sa fillon e konsultohet me, me nipin O me gjallin e vlau Kure shojnë populli Se po konsultohet me nipin Me gjallin e vlau E jo me djemë të vet Fillonjë frigohet Thoj këj masë si merë djemë të vet Nuk shpreson me jalanë atinve A derdo të këj shpesoj kam jalanë gjallin e vlau E nëse e merë djallin e vlau Këj kam në avra këtë neve Së si ja ke në avra babën Kame në vra këtë neve, se kemi vra baba Andaj vendosin që mishkue mbretit me banasihar Edhe i thonjë kështu Kitë këtë të regim dhezër e të kënë Aisha Hadithit në mustedin e, Imam Ahmedit Kitë të kit regim është, kitë nënjarje E ka trasmetu Imam Ahmedit nga Ibn Isaki, Zuhriju, Orva, Aisha, Radiallahu, Anha Edhe dhjetë se këtë të regim dhezër janë të regu edhe, duke qenë, në monë i më ratu nga pingamberi, jonë së nëllahu a.s. Thot a isha, kanë shku i kanë thanë, ose kime vratë djallin e vlaut, ose kime përzanë, se na pututëmi, se ti shumë e kje afru djallin e vlaut, e asë një për e gjemë vetu nuk e kje afrua, nuk e kje afrua, nërsa në e kje na vratë babën këtina, ka thanë o e vratë, o e përzanë, ju ka thanë kitani, mbrejti, Këtë në shi ka mundësi me vratë. Ju e këni vratë, vëllavin temë, babën e pëti, të një dojnë me vratë dhe këta. Nukur rejko kjo. Mi vratë njërzit emretrijes. Atër e i thënë, atër e përzimën. Largojë. Dhe zështë qikohë. Në njështë njështë njështë kanë thënë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në I gjujtëm A të këto e shesin Dhe Jusufin e Selam e ka qi A të ka thonë Masis do me vra Shytëm A të rëthot kjo po E mer E nëziri E shesin Për gjashin dirhem E shesin Për gjashin Dirhem Dhe e mer A i Zotinia Shka e blen Edhe përgadit a një Me e mor Sa shërptor E në dhe pa unis A i Zotinia Për me e mor Ketë si shërptor Asë hamen E në dhe pa unis E në dhe pa unis Fillojnë, do më në disa prejt trazirave në qil fillojnë disa prejt trazirave në qil dhe ky del mrejti dhe hynë në një re i qonë durt do më në duke u lutë që me zbrit shi e kështë mëra dhe e godit rrfeja dhe e mbyt në vend hadithi e godit në vend pasaj e ka vendin trazire madhe e ka vendin trazira e madhe shkojn këtit njerzit me morën një ndërmjet prej djembe tina. I thon bonu ti krijetar. Unë e shohin, nuk di kur qajo. E morën gjetrin, s'di kur qajo. Thot dhe i kanë numëruar tut 12, asnjë nuk ka për krijetar. Njerëz janë qenë më shumë se, nuk e bën si çel. E kanë pasur se këy nuk mund të më bëk këta krijetar. Atara kan thon, nuk rregullohet kjo punë, pos me shku me mor ashamed. Shkojn te ajeri dhe ja morën ashamed. Jamorim prej këti që e ka shi A ju thotë beri parët që e ka më dha Thotë jo Jamorim e bin mbretni Ja nojnë kurorën e vejshin Thotë tije mbreti jon Tije mbreti jon Prej i shiitur në mbret Prej i shiitur në mbret Adhere Vrapon kjo trektari dhe Ju thotë të në njerëzhe O mi hip një gjashtin dyrhëm Shka e blejta A unë e hitë mbreti dhe i kalzojt Thot, banë që ka duxhë në nuk t'ja pëta parë, nuk t'ja këthejmë parë. Hinë të mbreti, dhe i thot, e ju hëll me likë, o mbretë. Thot, une e këmë pas blej një djalë, tri, me gjashin dirhem. Pas thaj, ardhën dhe ma mërën, ma mërën shërptorin, a nuk mi këthejmë parët. Thot, ose let ma këthejmë shërptorin, ose let mi këthejmë parët. Ky për dy që që kjojë. Mishpofëtot, o ti mbratë, se tani a i mbratë është Atërë, këju i thotë Në gjashio Ose këthe një dirhemt Ose unë i apë urdhër Ajë personi shka e këni shqit Mu këthi me këta Në tani unë e me shlumë rët një dhe Me e zatë, atër do të këta këta Qënë parët, meri parët, gjashin dirhem dhe, dhe largohet Dhe largohet uh, Thotë Urue, felidhali këja kulë Ma axhallallahu minni minni arrishwa dhina rdi ale mulki ka than oroya a kuptove o zuhri pse katon, ka than na ghashiu allah usum ka mor rishfat kur ma ka kthim retni pse ka than ma ka kthim se i ta ka taku se kom baba baba i ka taku djali ato e kan vran babun e bo kan bova migja ka deg migja ka ndosh me alad djembe migjes ti ato jan keta ahmoqen qan prop allah u jela ka kthim mir po çe ka thii ki kr, ki nuk u munume me kthim retni Allahu gjellole ka pru prej në ropë E ka bom brej Pa, pa pare Andaj ka thënë Allahu nuk ku ka mor mu e rishvet Rishvet është dhe mëman pasurie cilë e jepët Për hile Për të ba diqka E cila ty nuk takon Andaj ka thënë Allahu nuk ku ka mor mu e rishvet E asë unë e nuk marrë rishvet E tani kjo asë unë e nuk marrë rishvet Hinë gjarja Ma e rënsishme e në gjashijet E se për këtë fjali ju vezër Thotë aisha Kë kë vendim i në Gjashiju kërju ka thonë atënëve shiko, së konë ledhë në zë ka thonë, o këtha një parët o japë urdhër qatë djalin me këthit e kë thotë Aisha, kjo o konë alamet i parë së kjo njëri mirë Aisha thotë, kjo o konë alamet i parë së kjo është njëri mirë a dhe thotë Aisha, deri sa kanë ndru jetë në Gjashiju kemi murë lajme se në varën e ti ka posë dritë në varën e ti në besini ka posë, posë dritë Thot unë musëlleme, vazhden me e tregu në gjarë, sa jo ka qenë në abesini Thot unë musëlleme Erë për nga mberi njën sallallahu aleyhi sallem Me thirin e ti Disa njërz e pranojshin islamin, fshehtas E disa, do më thonë, e refuzonin Shumitë e refuzonin Ne e pranuam, ha, në mesin e tëre, plot për i musliman Thot dheri sa unë gushtu e shumë puna E dini, kemi përmejnë, në onë periudën me kaset për nga mberi Sese, mi po duhet me të regu që të lidhët Të lidhët njani Thotë dhe kërë u shtrëngu puna shumë Në mbledi për nga veri jonë Sallallahu aleyhi sallem Dhe në tha Ju për shqip një që ka pëndodh Unë e forës nuk kam Nëse e shqihni Me ba savor Ba një savor E nëse jo Ju propozoj me shku Në abesini Ado është me kalu vëzën Dajti Për i meke Në abesini Ka thanë, nëse s'kini mundësi me duru, atje është një mbrat në tokën e ti s'ka zullon. Dhe kjo është për shenjëve të pengamberis. Tho që i khusam dhe mija, fjale e pengamberis e selja, në një tokë, atje një mbrat që s'ban zullon, është pengamberi. Nëse pengamësam kur s'u kona besini. Nga e ka di, kjo ka qenë prej parelemrimeve, nga anë Allahu të këha rehu, u e të ara, dhe thotë, u musëlleme shku më n Abi Talib, Allahu Ali radiyallahu an, prej tyre Osman ibn Affani. Ai këtu me radh prej atyre që kanë shkuar. Prej tyre ka shku Ramle. Umu Habiba ka qen çika e Abi Sufyan. Për më vazhdon ka qen çika e krijetarit. Çika e krijetarit me kelive me gjithë ata kur avo muslimane, avo edhe buri vet, Abdullah ibn Jahsh. Avo buri vet dhe kur janë bërë muslimanë Ska bështë të nërëndës, a jetëja ligretarit, nuk ka, më, shumë interesantë se, por shpeshë herë ka të lerime, por kur vjen feja Allahu Gjele Gjelelu, bëjnë krejta, alamete. Krejta ato e, pozita të mdoja, thot dhe hikëm një numëri madhë, dikun të të dhëtë dhejta kanë shku në Abesini. Thot dhe popër jo nuk në vërejti, nuk në vërejti, nuk në nuk kanë hik t'inza. Thot, kur shku më atje, në tokën e Abesinis Kemi ndejtë të kënjë njeri mbreti më i khajri që kemi pa. Së ka shkullës nga tërtura në liri. Thot, emim në Aladinina, e shpotu në fejnë tonë. Në rishmi të sigurë për fejnë tonë. Adhuronim Allahum të bare kjo e tjala, as kush nuk nga cmonëte, as kush nuk nga provokonëte. Qëfar feje kanë pa, zë lezër abisininë, në këtë ko, krishterë. Qështë të shome edhe nga bisejda. Athe sa, ta tregojmë ngjarje që është shumë për ngjarjeve të mëdha. Andemon më dhe biu gatok një njeriu shumë i madh dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar. E, e ka veçuar pejgamberi dhe ka kanë transmetime se i ka ka ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam letër për mbivojë stiqfar, për ato pamundësish që ka i ka pas. Domthon, ai ka thënë, "Mbrat, nuk e ka zbatu këta ata që ka e kërkon, nëse nuk e ka ditë." Ka Atë ka kan, kanë disa transmetime që thon, kur kanë kur kanë kthie musliman po i abisinis. Qallahun s'kam mundsi me ardh, thuni pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, le doaj istighfar per mua. Dhe piksona pejgansen e kafol xhenaz. Piksona e kafol xhenaz, rahimahullah. That Umm Salama yduam ne nje jet, domthon te sigurt pasi iken prej prej kurish. Kaloi nje koh, thuet disa vite. Dhe kur e morën vesh kurresh, se kan ik disa njerës. Pyetura njerëz mboll Zuberi me la'wan Për i tëre Othmanim i ha'fan Për i tëre Qika e Ebu Sufjanit E martume me Me burrën e vet Dhe atje ka lind Habibën E cila pasaj Kjo më habibë O bo gruja për nga meri ton Sallallahu aleyhi sallim Ka saj ka bor rrit dhe atje Dhe ka shlu feje Dhe ka shlu feje Thot kure murën vesh kure isht U i dhrumë shumë U nërbozumë shumë A dhere Than Kure ishtë Duhet me dërgu di kanë në bisini Duhet me dërgu di kanë në bisini Dhe mi këthi me një letit tonë I kanë qytë me një letë muslimale Thodhe i zjedhen dy njerëzi Par me artën e gjashio I pari prej tëre Abdullah i bunu e birabia Abdullah i bun e birabia Kjo po së hapën ma vonë O këtë kohë konë i dhujtanë O konë kërfer Dhe prej tëre Amr ibnil As E sehmi Edhe kjo kom Në, në atë ko pagan Pas ta ju bo Shoki pengamberi së vë dhe sëllë Mirë bo atër janë kon Adëdh ka than Amr i Mille Asi Kër ka marrë me pranu Islamit e pengamberi ju në së vë dhe sëllë Thë dhe mazgjati dorën pengamberi sëllë Për me jadham pesën Thë dhë dhë dhë tërheqa pa Sa dorën Dhe në tha pengamberi sëllë Po Amr Pse për tërheq dorën Thë shja Resulallah Shumë gjuna e këmë fon transmetuesit e ka pas për qëllim se ju mundu me të vrahë ju mundu me, dvra, o, me Skalon, hille, e ka o ju mundu me të vrahë s'ka lënë hile para por dor ambërin e asë andaj të humbëselama dhe më i rrezikshmi për revokon ambri më i rrezikshmi për neve u kanë ambri ose vetë ato se kanë thonë si të, si çelin janë mbledh parlament kanë më çute të, të mbrëti kanë dhënë dy njerëzi ha dahje kanë dhënë gjarpnë Gjartëne! Andaj Amr ibnil Asi, shë i khlusam në teminë, kër përmenë, ka lu më tem-tem, shë i klusam në teminë, dhe historianit në Bikëthiri, dhe dhe dhe dhe dhe pre njërzet forë që ka e ka pasë muahë, e kush e konë? Amr ibnil Asi, pre njëzët forë, i cili, njëmë, i kanë dihmu, këmë mëmbetës të të, dhe o bo khalifejë muslimani. Dhe dhe dhe shumë i qëfar bisedhe, qëfar inteligencë, Manovre që ta të realizon qëllimin e tina Thë dhe i zxedhen këta dy njërës Për me artën e gjashiju Për me nga morë nere Për me nga morë nere Kume nga qëllë dhe zë Për me morë mi dënu në meke Se kanë dezertu e në, në, në fjallorin e tërën Thë dhe i urnun kështu Kër çkonit e në gjashiju Bleni hedije Nga mëtë kënçme cka i kanë ata Follë e kanë studiu çka do Abesinasi më shumëti. Kan pas çesh tesha. U po vesh mirë, pi lëkure. Ne këto kan pas tregtime, shamin dhe kan pas sigurat. Follë e kanë qy, çfar çfar do e di më shumëti. Dhe ju kan thon, para se me mritë të mretë, shkonit te ministra, te pritrit dhe jepni një për një dhuratë. Në mos kunit dhjetë të mretë. Ka dhon dhe jepni secilit dhuratë. Dhe folnë një ariju me këta që ka janë Dëmonë, ministrat atyre Bindë një këta Dëmonë dha E pas taj mbrejtin lethe kini Dhe thuanim ministrave dhe prith Dhe atyre së të janë rreth mbrejtit Bindë në mbrejtit në japë Sikur e kanë ndjejë se a njëroj drejt Se jep qashtur Edhepse e kanë ndjejë që nuk po muslimane Mirë po e kanë ndjejë që muskoni drejtet të mbrejtis A i problemus E ka dojsh drejtësijë Lenga kjo dashuria drejtisë, Allahu xhela e ka vënë në vendin e vet më bo musliman. E mi besu ton, dhe më besu pejgamberit ton sallallahu alayhi wasallam. Dhe i japin e dije, shkon Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abi Rabia dhe i japin e dije të gjithëve dhe i thonë shikoni, te ju kanë ardhur disa fëmijë ton. Çfar fëmijë oh vëzër, Uthmani ibn Affani, Ja'fer ibn Abi Talib, të cilën e ka dashur shumë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Andaj Ka than, pe nga mesam kërë ka pa po, gjaferin kërë këthi prej abesinis, Ka than, ma edri. Ka than, pe nga mesam nuk po di, A mu gzu për shlirimin e khajberit, A për ardhen e gjaferit. Në mon, ka pas po, nip, pe nga me lalitë salatës salatës salatës. Kër ka shkri, ka than, kan ardhë fëmi të ju, Kan dal nga feja jon, Dhe nuk kan hin fejnë e juve. Se provokimi parë. Da po than, kan ardhë fëmi, Nuk janë njërzit me vlerë ato, fëmija A më njështë para mëllë dhe me qëpallë Gjilme, sëj bje, sëj bje Sufeha, njërzit lejt Së kanë mena to Ka dhanë, e kanë non fejën ton Pagan A asë jam bo krishter Asë me neve, asë me juve Dërsa për e shpridzojnë vendin e juve Por me hikë prej Prej neve Ka dhanë, shikoni këto e dijet Ja kemi prusit se li prej juve Ka dhe nëse ka mundësi mi thonë brejtit Na ja për këto Na i liroje këto Ka dhe nëse babalartë e këtëne Më mire din Qëka janë këta Këta janë nëse Njërës dhe cilat Nuk e në autoritet E babalartë e këtëre Pleçët e këtëne më mire din që kanë bëhe A të herë Thot pa të tërë me e thirë brejtit Këse kanë bërë shë rrendin dhe, Së kanë gugjohë me da për rrendin E kanë thirë rrendin Thot, Amr ibnil Asi Masë shumë të ju drunte Që në gjashinju mësë thot Fol një dhe ju musliman Se dhe zë Pika, pika Amr i u tut Ata e kanë po që ishtë fol muslimani Ashë probleme Me, me bintin i musliman Si ti gabim Ata e thot, unë musilleme U tut ke Amr ibnil As Në atë ko Që mësë thot jem breti Tash ju dë gjova juve dhe deri sa kohë do as me time amritin e as e ka vënë shok në xheshin. Shok e ka vënë. Ë ka vënë njëri që e ka dashur. Në xheshin e ka dashur amrin. Por më gjithë ata ju katut. T'fot erdhëm rëti dhe pitojm. Këto janë familjarët e këtynë. Këto pas kanë dezertuapit e vënë në ret kanë ardhur te na. Po kërkojnë mi me liruar. Po mi mi bardh këtu. Atara I kanë tham Falë amër, që ka do amër I kanë tham, o mbret Këto njërës janë fmi Ja njërës me njëllet Në kanë botë topa të një familje Kanë da njërësit në me zveti Burin me gruje, babin me fminin bab E kështë të më rakë Kanë tham dhe kanë hiktë e ti Nërsa babalartë e tonë Të më dhejtë e toj I kanë shpallë të sufeha njërësit me njëllet Nëse kanë mundësi Me nëjlirua, me nëjdonë N Nuk e njef e vladin që shë nje baba Ka dhënë dhe ata e di më mirë Pse i kanë qërtuar Thot Transmetusi Dhe i thanë këta priftrit rrath Sa dha kuaj ju helmedik Qa shtua është helmedik Kë e di më mirë kushan këta Liroj Fëgadime në gjashion U i dhunë në gjashion Dhe kanë ditë Andaj amru tutke Musë nërvozot në gjashion Nëse Dozot e kanë vao njeriu i drejt çifën në la më. Keni pa andaj thamë e kanë gjasuhi sa dietar kanë thonë ngjarin e gjashiut as hames injon jori susubi sallallahu alaihi wasallam. Kur kanë im burgu susubi sallallahu alaihi wasallam. Çai kanë thonë ato burgosti? Ha? Në shok të ti kanë thonë inna nareke minul muhsinin. Po po shof me se si një i mirë. Çish shumë njerë më pak se jo, një i mirë. Dozë njerë lexohet në porshi. Dalla vera lexohet si. Imam Shafiuti nuk i pështon të rënë aka kur. Është gjë çke rënë aka. Është delë ranca, ç'kë njëri prish, delë kë i prish. A dash bashar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shomblatën ç'kam pranuar islamin e kam pranuar me çka me ftyrë. Ka ton, ftyra, ti, ftyr Adaj, të ftyra e ti ftyrë besniku. Andaj ti këmelu bazë njeriu, ti mundosh, themo fjalë, fjalë i dredhon. Statusa ti dredhon. A ftyra çka i, i bam ftyrës. E cila ftyrë qënë alamete, qënë mesaje adhe u idhnu e në gjashiju dhe tha la ha allahu e kanë përdoj këta thëdi ma më dhebiu ma anahu la vallaj jo pasha allahu la uslimuhum i lejma kur si dërzoj këto vë la ukadi vë la ukadi dhe su nëmband dikush më kur tha su nëmband dikush më kur tha qështi dërzoj disa njërës që pikit dë njësë venin të me kanë zjedhë me arë venin të me kanë zjedhë me arë dhe mund kanë zjedhë për mimbroj ka thonë prit të thyrë me dhe ata prit të thyrë me dhe ata pasaj kanë quhe të shokët e pengamberi sëselle kanë thonë benë në janën pë juve letë forë e se kanë arë me u lip kanë arë me u lip, shërbimi i me ke lirë, më u këthije adhere Thot, umu seleme, na kapi si kleti madhë. Zjarëmi e male. Si dhe flasin në mbrejti. Qka nëse na thejnë meke? Qka nëse na uh, përzanë? Si kleti madhë. A dhe rethot, biseduam dhe thamë. Kanë me e ndjerë për para. Në disa trasmetime kanë thanë, shkoti gjafërë. Në disa trasmetime tjera kanë thanë, gjafërëi, unë e dalë. Gafërëi është, mi për nga më beritunë, sallallahu, a.sallam, vlau i... Ali, radi Allahu Unë um bledhëm dhe thënë Qa kinimi thënë Qa rëtë të thënë në gjëshijut A tërë thënë Në kulu, wallahi ma alimna Do të thojna qatë qka e dina Do të thojna Qatë qka e dina Wa ma emarabihi nebiju në sallallahu sallam Qka na kam supe nga mberi Qa të do të thojna Nuk shtojna, as nuk Paksojna Ka inën fithali ke ma ka Çka do të ç'do ndodhe, ç'ta kemë të thënë. Shikoj zonë, po kanë. Dikush merr këtu kur lexon façën, këtu façja s'ka temperaturë. Atje kanë një migratë temperaturë. Në demunish velezu po shënojmë një histori dhu subhanallahu. Edhe unë ja kisha pa kështu. A do të thim, më shumë lexoje, thotë Muuseleme, u u u shttsun, hazinna u, u mrzetëm, çka na më thon tash. Çka do se mbreti thotë, çka do se mbreti thotë, m'eri. E dhët, kanë me njërë për para, që a kina mi dhënë? E dhët, unë um, mu seleme, dhe na nuk ishëmi fejënë atina. Këta morë e veshë, andaj amërë më njësëm të e ka shvizuënë. Thët, dhe dulë Gjafar ibn ebi Talibi, i thiri krejt ato ministrat, priftrat, u veshën me petka, i vënun shalat e mdoja, dhe i vëndosën ato libra që i kanë pasë, të kërgjështerve. Të e ma vënun situatën, është që kleti ma thot dhe tha në xhashiu Mahaluddin alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahad min hadhihi al-umam fol new omy musliman a shka di shka musliman ka thon shka shkofe e juve cjeni po lama popullin e juve jeni da me popullin e juve Asë në fej në ti me s'kini hi E asë një fej këtë dunjojës Mu qka kushin e ju tash Fej ti më njo Me poplin e juvejni përqa Dhe nuk kini do një fej që e një ufmi në dunjo Thot Gjaferi i thash E ju helmelik Shkot dhe zë Mani me më të se na duhen të mësime Mani mën E koncentron na duhen shumë të mësime Ka thonë O Mbratë Ta një e dini që si kishin dash dikush me fun O mbret i ka tha Ka tha në oh, o qafir O mbret Sa aty u konë mesi dhe një mi grad temperatura Ka tha në o oh, mbret Në e na konë njërëz i gjahila Kena jetu me ignorants Në abudul asnan shekh, Mon e men, së ta shka e citoj Thoth që i khullu i samut e imie E kam brojt, gjaferi, fejnë Allahu, gjelë gjelalu Në këtë skejnë Me shpalje dhe me mendje E kam roj Jaferin, radiyallahu anhu, fenallahu te barekehu te ala me shpallje dhe me logjik. Ka thonë shikoj, ka thonë ne na kon jahila, ignorant. Ke mia duru gurzit. E ke na hangur toftinën. Ha. Ke na bozu jinah. Nuk i kemi dhallallin dhe haramin. Ne kemi porti xhakun. A ratë dinë vëzhor? Ka tregu Aisha, çu janë martu arab. E gjithë që bozu jinah arab. Ka i një gruja në shator, është mëshel, ka një dhët vetë atër. Si cëllia ka kry në vojnë e vetë. Ka thonë, këtojnë i konë na. Që këllë dhe, ki po e, po e përgaditë rrugën, për me fejna, ka du që farë fejën a ka arë neve tani. Ka thonë, kemi bonë zina. Kemi këpur të lidhë i farefisnore. Kemi këpur të lidhë i farefisnore. Ka thonë, e kemi shkelë i komëshinë. Kemi shkelë i fëqinë. Kësha konë me fortin ka është ngranë pëjtë fortit Kusë akoni fort? Ka fitur Kusë akoni dop? është në posht Thot Kemi jetu kod gjatë në këta Dhe i disa Allahu të bade kjo hotelë E ka dërgu një njërin mesin ton Shiko Wallahi kjo fjallë Thot që i khusam të mije Kjo e koni ribë Që i khusam të mije Pengamberit A ty e ka mbrojt Se pengamberi jo në ali san është pengamber Qo so pengamber? Sho, na e dimo pengamber Po kur duhet me mbrojt pengamberi Ju na thon, "Eshhedu an la ilaha illa Allah, wa shahadu Muhammadan rasulullah." Për këtë ka të faktë, dhëna fakte, fakte detale. Një nga bazat e pejgamberisë është kjo. Shikoj çka thon. Derisa kemi jetuar gjatë kët kokë xullum të madh këtë ignorancë. Allahu e zgjledi një pejgamber nga mesi i jon. Na arifu neseba, ja njoh në familjen. Ha, ja njoh në familje. Familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kush ka boshin? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam patën babajan, mabjushian, bab starjici, derta Ismaili, asnia su kon zinachar. E ka ruit Allahu Xhela ke jaq. Penga mere sallallahu alayhi wasallam. Wasithqahu dhe ne e dim se kush ka rrit. E njoh me kush osht. Wa amanatuhu wa afata. Rea njoh me amanetit, rea njoh me moralin këtë njeri. Dhe ky njeri e ka dhjet Allahu Xhela uala dhe na ka thirr për te Allahu. Linu wahidehu wa na'buduhu. Na Që të adhuroj me Allahu një, me të uhit Dhe të adhuroj me Allahu njëllit që i takon Allahu të bareke Dhe t'i laj madhurimet tona Djetra Dhe ata që ka ju ka tek babalarve ton qiko, Ju ka tek babalarve ton me ebnuni gurri Hajde këna madhuru ke okay. Pase ka thon Në kathir Në qka Me e thonë të vërtetën Sa arë që të folet të vërtetën Ka thonë, në kathonë me majta maneti Me erujt familjen Musil mirë me komqion Ha, me ilan haramët Mësmi përzi gjachet Mësme vra njeri pahak Me ilan zinajën Me ilan fjallën dëshmine rejshme Këtë të kartë për nga merësën me këtok Pase ka dhanë, në ka urnu me rrujt pasurin e jetimit A harapët që ka mba me pasurin e jetimit Nësi ka met një jetim e ka mba pasurin e ka hangur Që hajmë një dëzot Dikushta daja harapët sa që janë ka Osa ka njërë që e hajnë pasurin e jetimit të blëzër Po unë edhe të edishë ka du me bëmë e këtë pasurin si, Allahu Gjellalla Sigur nuk ka caktu kur gjohë për këto, këto pasurin Ka thonë dhe në ka urnu me rujt pasurin e jetimit Dhe në ka thonë mës me akuzu gra, gra pahak Arab blëzër nuk e kam pas këtë problem Dhe nuk me akuzua Kanë akuzu Dhe argument që kanë akuzu cilë ka qenë Kur ka orë pinga në sëmë Ka thonë një pinga mërshen Kanë thonë rënd Shkoj njëri nuk thot lati i e rrencë Vecë se jemë zumi thonë rrenë Shka tha rabim nuk hëthejmë Kure pa një gruje të e provoku Tha subhanë Allah i ladhim Kësaj nuk e ja ka mormenja me në provoku mu Vecë se plot Ploti ka provoku kjo A dhe qka tha Thot Gjaferi Në ka than Mos me akuzu pa hak Pase ka than Dhe në ka urnu e me adhru Allahun pashok Ketë keta e ka pru Ja se kjo pika tani shumë njeshme kaqonda ka thënë ka me adhuru Allahun. Pashop, de na ka urdhnu me namaz me zeqat, me xhirim. Past Umm Salama vja tregoj plot puni Islamit, Jaferi. Plot puni te Islamit. Sigoda se Jaferi kush do Jaferi? Vllahi Ali. Ku ka ka i kamsu këto? Ku i kamsu? Por kohë shkurt i kamsu me pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Madje madje djetar thonë, çdo që ai ka përmendë Çështojë hija për men Jaferin, në një periudhë ala farz u kanë qonë. Ama Jaferi është njeriu afër të pejgamberit e sasend. Ai në nafilet i ka i ka numëruar, domthonë, veprat islame, të cilat në nafilem avon janë më farz, të cilat në nafilem avon janë më farz, por shumë namazet nuk ka qonë farz me një herë, po gradualisht. Zechati nuk kon me një herë, ajrimi nuk kon me një herë, ajrimi kon si ti mundesh, si ti mundesh paguajë, derisa u bë farz. Mirpo, kjo argumenton Allah zot, se ata kur e kanë xhier Jaferin, se kanë xhier rastisht Munha quttese skenat drkali jo jo kon pasmali me afoni qora the kon njezi noi kapos me perkanje jafet se nje fen Allahu te bareke wethala pase ka tham fa saddaqnahu wa amanna bih wa ittabnahu fa ada aleena qawmunafa athabuna ka tham e pasi ard ajde i kaldo kit qe to te fes na i besu dhe i sku mas e kur i sku na pas ati populli jon na hipin qaf dhe na ndoshku dhe na rafen dhe na persekutu dhe thojshin o elini fejn o ju ma tretojna ha dhe na të gjethëm tyje dhe të gjethëm tyje për marrë me jetu me fejn dhe së nga e kemi besuën Muhameli sallallahu aleyhi wasallam pasaj ka than wa rajohuna ella nudhle me indake eju helmelik pasaj në funi ka than dhe na kemi shprejs që në venin tanë mos mu boz u dhum Ndajneve O brat Tha të ummu Seleme I tha në gjashiju A munësh Me mbledzhu diçka Nga Kurane Qe i ka zbit Për nga berit Muhammed Salallahu aleyhi sallam Tha gjafeni Po Mu i me mbledzhu I tha Ledzëm diçka Shkëllë Edhe ajete qe i ka ledzhu Nuk e ledzhu dë një ajet I cili shpushimu For diçka ten tjetër E ka zedha ajete një cili for por ai sallallahu alaihi wasallam ma lezojne te shvia sure mariam tri fusha te para ja ka lexu gjaferin ose ske mundi me lexoj qita jone se na shkon ko ose dojero mund dal nga qsimi ka lexoj sure mariam fusha te para thot ve ja lexoj kaf ha ya ein sa dhikru rahmeti dhikru rahmeti rabbika abdehu zekaria Idhna dhe Rabbahu nida edhkhafija. Kala Rabbi inni vahen al-adhmu minni, wa shta al-raksu shejba. Kale juajit kërë Allahu Jelua e përmen zekeriya, rahmetin dhe i zekerijes, e deri se kërën Allahu Jelua e vladin, kër është plak zekeriya, kër është premis, hyrë e përme artër të Isa a.s. Kërë Allahu Jelua e thotë, vëdhkur fil kitab i mërjeme, i në tebe dhe të, Kujtojë o Muhammed Merjemen, a.s. Kur ikun nga, nga vendi vetë në një vend largër, dhe në jaqum Gjibrajil, a.s. dhe asoj afrini në mitër, isan, a.s. i lezoj shumë për e këtë rajeteve, thot, hatta bekë në gjashiju, vë akhda lë lehjetën. Filoj me qaj dhe gjashiju me të madhe, dhe unë mbush lët duke e lakë mjekën e ti, dhe petë katë e ti. Thot, jove qka që, چایتن اد بريفتا چایتن اد بريفتا باس اي كانا جاشيو ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاه واحده انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكاد كوريكالجو كد كد محادثه كا جعفري ده كد قران كد قران جابا لهجو تش الله جلوله برمي سيا كيمدغونا جبرائيل Më rjejë mësë a.s. Dhe i ka fri dhe jo ka than Eudhu, përrahman i minke Unë e kërkojmë brojtje përrahmanit Për Allah Që mësë me mprekti muë A i ka ardhë jo në forë në burrit E Allah u gjithë dhe ka than Në mitër tane Ka me bani njëri I që di është për nga ber Isa a.s. Atër ka thanë gjashiju Që kjo qka thave ti Dhe a jo me të sinën ka ardhë Musaj A.s. A.s nësa të svedime Isao, nësa të Ahmejdi është Musaj, ka tham, ka ndalë për një burimi. I ka tham këtë rëtive, shkoni ju, edhe shkoni ju. Kur s'ju dërzojt e këta, dhe s'ka mundë qi dikush me mba më kurthe, rraqin e gjashirë. Kjo ka qi, e gjashirë. Kur ka ndalë i ashtë, janë liru musliman, thotë, unë muselëme, kale amrë, tha amri. E molimën, Që ka thaë unë musëlleme? Amri ishte ma i fështiri për neve Tha Amri Wallahi Le unbi ennehu gëden Ajbehum Thumme estë tëqsilu këtërakehum Ka thaën Amri Wallahi Wallahi Këto e ka një oftë Allah e në lezër Si Zot Kryus Allah e që le ka përnëme shumë a e Andoj betimi jo Nuk është të që të që të që Wallahi Në kanë qënë pagam Ka mbo shirkë Allah e të barë e kjo e talë Ka thaën Nesër Une vija Un E së të silu këdhëra e hon Rane kuj kanë ato matë thela Unë në nesër ja u shkulli këtinve Ka thanë vini unë në nesër i ka zoj këti diçka Dhe nuk jetë më për këti në kërgja Thotë unë um, muselime Ma i butin dajneve ka qenë Abdullah ibn ebirabia Këj tjetër I qëni thashë ma vonë o posa abe Bo këtë vakë të kanë Pa besim taj I tha Thotë unë um, muselime Këj ishte pak ma i moral shumë Thotë unë muselime Mosevan, mose i kaldo, që do mi kaldo? Kam i kaldo, se këto zotin që ka e kanë, këta i thoj njeri. Roba. Thot, ma mose i kaldo, se bo, bo, fesat. Thot, funi funit, thot, familjartë të tonë janë. Funi funit, ki ka qenë nga fisi i, khalit mirë velidu. Ka thon, funi funit, ani pëse ka kanë nda, funi funit janë familjartë të tonë. Në konë rëzikë, që kur me ka du të një shka, që mu si me e shanë brejtë në se një shka. A, ka, ka në madhe. Ka thon Nesër, u ka të nëvëzu, amërim dhe asë Edhe i ka thonë, ka orë nesër Ka thonë, e ju helmelik Ombret A i kepi të këta thmit Shkëllë dhe se Kime, me një manësi edhe pësa Allah e ka paslubi kësa Amërim Ka thonë, ombret A e diktësh ka thonë për isën, ale i salatës selam Nga thonë, thon, ale i salatës selam Ka thonë, këta thonë do fjallë të mëdoja për isën Ale i salatës selam Shkëpyti Shko pite i kafir prap do prap i kam kopfot mos u levo prap na kapi neve cikleti si murzia ja, çka do me thon ata ranxerun xhaferin prap përpara dhe i tham çka kimi thon mbretit fa xhaferin keran mi thon çka ka mësua allah dhe çka ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi dhe selle ka inu fi zalika ma huwa ka in çka dor do shuna mendru fen allah u jela eran zor ama shuna mendru fen allah te bareke ve tala ata i thën mbretit i tha Çka thoni ju për Isa ibn Ali sallallahu alaihi wasalam? Tha Jaferi, i thash. Themi për ta, çishna ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, huwa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kelimatuhu alqaaha ila Maryam al-azra al-batul. Çfarë ka? Ka thënë Isa alaihi sallam, "Ash Rabbiy Allah." Ata s'kan thonë Rabbiy Allah. "Ash Rabbiy Allah." I dërguar i ti dhe shpirtin se ne ka fri Allahu të mërjemja E pasë tër adhuru se Allahu të bare kje vëtjare Po presin që ka nëndon Të ata u konë skandal të poplityre, skandal Udo sot njërës bëshimu Besimin besimtarë dhe shfarash, muslimanëve Se isa o robi Allahu O robi Allahu nuk o zotë hashe dhe kjellë Dese ka thënë Allahu të parë Në këtë surë, surë më rjem Të kedus se me avatuje të fattërne Galë të dhe me plasë qio, Nga fjallë e ranë që thojnë për isa Nësë është gjalli zotit Adi që ka të më tonë gjalli zotit? Për mu kënë gjallit me pas gruje Për me pas gruje Hashe dhe kelle I madhështë Allahu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Thot e kapi një deg dë vogël Deg shumë të holë Për i toke Në gjashiju Ashamë dhe ngrejti kështu Dhe tha Ma ada isa ha, Ma kul të hadha Isa nuk kalon Nuk o manalt Se sa që ajo që ka thave ti Sa kjo nuk. Qashtu që shtave që shto është Isa a.s. Fetena kharat Batari katuhu dhe fillu në me unervozu preft. Ajo okay. çka i tro pranuti. E Isa alayhi salam, nuk ka Zot etna ku jemi tash? Ku më drejojon? Atara famecashiu wa inna khartum wallah. Edhe nëse i çoni hund vallahi çashtu. Un çoni hund sa doni. Kjo ashtu çashtu. Atari ka thon, idhbu shkoni fa antum suyumi suyumun be ard yulitasigurt në tokën time. Unë të sigurt në tokën time men sabbakum ghurim men sabbakum ghurim kush jushan juve do shkohat kush jushan juve do shkohat shko ai ai penga veri se pse sa për kit këto e ka e ka ja ka fol xhenazën s'ka po ka po shumë për musliman ka bó po shumë për musliman i ka mbrojt musliman pse atë kanë ikë tek tek njëri pas e ka thar Vallaj, me madhon një kodër me altan s'kisha pas dëshin një një pi uve me e kap me nga cëmue një gjembë një kodër mu madhon me altan si, kira alitër ka besu mo o e kamojt me sinin më shërë gjitha përmenin e të vesmetin tjetër ka thonë me madhon një kodër me altan s'kisha pas dëkush dëshir pi uve me e kap një therë e vogël një thërmi e therës vogël pasaj ka thonë blendni hedhje çaj gam lekto blendni kjo e di këta janë këta janë hedhje von hedhje çaj gamon do ta daktë në prit tavë edhe kti çaj gamon mbledni kët, këta janë amrit ka thon si dojna këto e di edhe tani ka thon këtë fjali Allahu kur më ka thirrë më mbretënin shum ka marr rishfet as po nenuk marr rishfet për me bosullum tokën Allahu te barakehu teala pastaj ka thon njerzit kanë dashme më zhvesh mua për mbretërisë Allahu nuk i ka ngon njerzit. A as unë s'do t'i ngoj sot njerzit për t'u bind Allahu te bare koha taala. Po njerës po kërkojnë me uli, me u me u ju, kthiu në vendin e Juve. Po nuk e kthaj, sepse Allahu te bare koha taala e, e don kta. Pasi thot: Ummu salama fa kharaja maqbuha ini. Ato u morën keq, u morën keq Amr ibn edhe Abdullah ibn, ibn, ibn Rabia, u morën keq. Tha dhe ulën kokën dhe dolën u këthinë, mërën e djetë, u këthinë në meke. Thotë, po problemi nuk bërëjë. Nga seneve, pas kësoj që ka e ja tha amri, priftat organizu puqë. Dhe ju shpërndajshin njërzve se mbretja kanë dru fejnë. Që ka pranu që Isa nuk ozot, o, o robjë Allah, Isa, Abdullah i oresullu. Dhe kanë kan, kan shpërndajshin, mënë, kanë bo atmosfejnë në klimën, që mbretji e kalon fejnë dhe deri sa një ditë për ditëve, përmonë protestusit, njërzit janë mlerë, bretërinë e tina, atare ka caktua, takim, ka të nëndalë, së në ka problem, talë duka të nëndalë, thotë, unë museleme, thotë, valë, vaj, u të të shmi, se mës për vrasin, apo për shkarkojnë, e po vjen dhe një, sna, s'na i di hakin, unë kipër në runeve, kipër në respekto njëve, kipër dhuni amrin, e u të të shmi, m U um mbledhëm dhe thamë, qka nësë ndrohet ki, qka nësë ndrohet ki, tha dhe dhe um u mbledhëm njërzit, dhe dhe na e caktum njënin prej neve, Zuberi, ishte më i vogli, fmi, që të kalonë më stashofin shumë, nësë e delin njëri ma, vëreja, dhe dhe e caktum qka përndohë, dhe thot Zuberi, hipi, në mon, një vend më lartë, e gjashiju, dhe thamë, oju njërz, kush e meriton mas shumë të bretnin me fis, i dhante. Mir, pesë jam mbërrit. Çfarë raporti kam unë me juve? Than, "Khairu sirati." S'ka njeri më të mirë se pejgamberi sa më ka thonë ky zbanzullom me kumata. Pejgamberi sa më kur ka thonë, "Ky zbanzullom, kjo është punë krime." Ka thonë, "Çish, çish ku mcilën e katon, qishu, qishu juve? E ku mbau në zullom?" Ka thonë, "Jo, saqe bozull." E çka keni probleme me mua? Ka thonë, "Ne ke ndrufe." Donë, "Në rregull, ti, në aspektin e dunjës në rregull bi. A mund na aspektin e fesë ke ndrufe?" Atër i kanë dhëmë, qëka është problemi? Thotë transmitusi, transmitim tjetër, imam dhe e ima, ima bju, nga Ahmedi, edhe nga Tabarani, ibn Ishaq, eksu nëra, në gjashiju e kështë të shkujt një lejtër, e kështë të shkujt një lejtër. Në të lejtër e ka shkujt e shedu e në La Illa Illa Allah, e shedu e në Muhammed Rasulullah. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول تشفjalësh ka e tha gjafe e ka shkruajt dhe e ka vendosur në xham. Dhe o, do të vesh me xhubet tjetër dhe ka dawn. Ka thon ku e keni ju problemin? Ka thon çka thu por Isaun alayhisalatu salam çka thu? Po Isaun alayhisalatu wassalam ka thon çka thoni ju? Po çka çka thoni ju nea? Ka thon ju çka thoni? Ka thonë ne e thejemi se Isau është bidi Allahu Hashe dhe këllu Iman është Allahu i gjeri qëllu E ka vënu dorën në e jashiju në zemën e ti Ve ka posë fletën Ka thonë Qashtu është Qysho qëtu Qysho e shkrume Qëtu E ka posë për qëllim që që ku më shkujt une E jo, mirë po, kalon me kuptu sikur Qyshtha ta po qashtu është dhe ka vënu dorën e ti dëmek qashtuot nuk o djali Allahot po e qashtu që kumë shkujt une atër e thot u shpërnda njërzit dhe imbeti imbeti mbretria kjo ka qenë dhezer në gjarit sëndo ka të regua Aisha radhjallahu anha për historinë e Ashametu i bunu e bëqar në gjarit e vazhdo në trasmetim tjetër ka ardhë se në gjashiru i kathirë musliman para se me ndodhë puqi jo revolta kundër shtetit I ka thyrë dhe muslimat dhe ju ka thonë kështorë Populli jemë, është gritë revoltë Ka thonë, mërë një anijet e mija Ka posa anijet Nëse dhe sot dhe sot dhe sot dhe sot ka turizimet I ka mërë anijet, ka thonë, hipnë një anijet Mërë një valijet, mërë një furizimet dhe përcjallë Nëse une, do më shkarkona, apo mbysin, shkoni këtë dunën, i një tlirë e nëse une vazhdojmë u kam brad, atare vazhdojmë që që që një konë. Ka në thonë djetarë, kjo ka qënë kur një të vëcisë. Oshë përzije situata, kjo ka bo hasër këj, ka të që anijët, qënë furnizimin, më lënjë të eshat, nëse mbysin, ju hëtës një, i një të lirë. Atare, thotë uh, umë më seleme, se e përshatës më gjendjën. Dhe i risa, ju ka të regu e zubejri, se në zash prapë kanë betë ashtu dhe kure ka i kanë tregu muslimanve ka arën trasmetimet që i si ka than thuni për nga mberi sallallaj sellem letë baj i stikfar për mu e përket përket rast realisht ki ata kanë than qka thu për isër ata kanë than ka than qashtu bon, qashtu që shësht në ketë në ketë lejta gjithashtu ka arë dhe zër nga të mirat e me gjashiju dhe vlerat e tina ata që i ka tre, treguet omu habibe ramle të bindë të Ebi Sufjan, qika e Sufjanit Gruja për nga berit sallallahu Alejo Selle Dhe në gjënë e kjo shumë në në nësime Në në në nësime dhe ti shtim për ligeratën E arsme, ka shumë në në në nësime Kjo në në njari e shumë në madhe Së ne ka përmen të gjithë për djetarë i djetarën e historianeve A dhe ka përmen e ban Bukhari E ban Muslim, e djetarët të të tjerët të, të muslimane Thotë umu Habibe, Gruja për nga berit sallallahu Alejo S Uve i dola kushar Ka që një një prej Muslimonet mejkës Ka hik me brune vet Në besini Thot ishme me burrin tër Thot dhe hikëm në besini Me ata që ka hikëm Në Etiopi Kur shku ma tje Burri jan U mahnit me fejnë e kryshtarve Thot dhe dit pas dite Mahnitej me fejnë e kryshtarve Në dit për ditve Në tha mua Unë janë boh kryshtarve A të rëzgjërë Ose banu kryshterë kërëti E mbejt gruajime Ose ndahësh Thotë më mu habibë Unë u të të shah Për më ndahë Nuk është ajo problem Po nëse ndahëna A muj më nejtë vetë Nëse ka posë qikën Habibë A të rëzha Dhe burjen Thotë Në ndajti Thotë filloj me pira ki Në Dheri së so, u pasionu më rakij Asbaha khammar Se dajt e rakijet të e pijet Shkëve të ka shku musliman Ka bo hijret Ka bo hijret ka bo për, o, Me musliman Ka shku në Etiopi E ka ndru fejt O bo rakijji O bo pijanes Tho dhe vdic Vdic Renegat E ka ndru fejt Allahu të bare kjo vëtala Tho dhe unë e prita Mukri i deti e ka kryo periude cila, prajtë gruja muslimani që ka caktua Allahu të vare kjo e tera. Dhe dhe një ditë për i ditë dhe po vjen një shërtore e mbretit. Vjen një shërtore e mbretit në gjashiju. Dhe po më thotë, të kaquë selam në gjashiju, të kaquë selam në gjashiju, rëmle, bintu, sufja, kjo të qikë, ka qene kryetarit dhe po bo gruja e zotnijës njërzimit për nga miriton, sallallahu alaihim, vësallam. Tho dhe përmë vjenë shërtoria dhe përmë thot Ka që selam Në gjashiju Me E kërku dorën të tëne Për penga berë në juve Për penga mesam i ka qëjtë lejter Në përmjet Amr ibn Umeje Avdhomri I ka qëjtë lejter Në gjashiju Lepe për gruje për muhe Ramle Qikën e Ebi Sofjanë thot o uh, muhabiba nuk e kisha para mendu un un me e isha an sikletin tan u me burrim ditë e ndroi fejen me ta me çikve emigruam qenahik për shkak fejes, të fes Allahu te bareke ve ta tani Allahu xhel xelalu e çon dorën e kujna e pejgamberit s.a.v. don i ka thon be sharaki bi be sharakillahu bi khairi i ka thon ajo çertorja vallahi zoti ka thau khair maz Zotit ka që, kajtë marë pengamberi juve Ta ka kërkue, kë kërkue dorën A dherë i thash, thuj mbretit Fjallë të mira Mën, isharat që, po, më martu me kan. e kam Me Muhamedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Vada ju më më më habibë, ku në më rohët Te gratë e pengamberi, e kemi për me Te gratë e pengamberi ton, sallallahu aleyhi sallallahu Thot, dhe pranova më martuve Më thanë e gjashiju Lipë një familjarë, mesin e këtë në shkaj Në familë do ma ma afër që të jetë ai velia. Kujdesta. Në Islam s'ka ni çafa kujdesta. I ka thonë mbreti, unë e paguim banin ti jjej velin. Unë e paguim mbretërin ti jjej velia. Ka thonë, thot ë uh, umuhabibe, unë nuk e kisha më të afërt për familjarëve pos xhalit Ibn Said Ibn Al-As Al-Umawi. Kjo ashem rikusherive Tambrit. Një han i musliman, tjetri Kja e fërkasi nga të kohë, pasë e janë botë të ditë pëslimat. Tho dhe dhe është kikë, kam e qimë, u elia jam. Tho dhe, unë bledhën, e më bo një qahën. Për në bledhën, një qahën, adhe kanë thënë, unë habibë e ka bo një qahë breti Etiopis. I ka më bledhë këtë njërzit, ka bo hafle, donë, e ka bo donë, manifestim të madhën. I ka më bledhë, ka thënë, unë e japë meherë, nejmë unë i apmeher, për këtë gruje, që mu martu me pengamerin, sallallahu aleyhi ve sellem. Tho transmitusi, e tha shahadetim, e sheduan la ilahi në Allah, e sheduan në Muhammeden, abduhu wa rasuluhu, dhe i tha, ty Khalidit, kushirinit, familje, tha, aja pranon, dorën e Muhammedit, për këtë gruje, a pranon me edhe, tha, tha shpo, a dhere, tha, unë i apmeheri, për jajë i kodhë, martesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kam nuk është mjaftuar me kaç kam mbledh nga parfemët më të mirë parfumet më të mira që ka qenë ekzistuar në në kohën e ve kam mbledh ari dhe argjenti derisa ja ka çuënë u nas pejgamberit talltanit po ai nuk e ka ditë se pejgamberi nuk e madh talltanit pse ka dhënë pejgamberin një prej the one chicave chicave të vërteta kam mbledh talltan dhe ja ka përgatitur anijën A dhe i ka thue selam shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thon thuni pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam sunnuku be kam musliman. Se jam jamble, kam muslimi me ard dhe ka thon urdhat se ata kam boda vet, kam boda vet, kam boda, vet, kam boda thirin, musliman malku. Jam bod disa prej uh, etiopianëve, musliman, i kanë morr ata musliman dhe domon rajashiu i ta lirua te shkol me pa peigambelin ton sallallahu alaihi wasallam dhe u kthin te peigambelis sallallahu alaihi wasallam me Jaferin. Kur me kthit thot ka qen viti 7 i Hijrit. Peigambeli alayhisallahu alaihi wasallam sa ishte liru prej luftes kaiberit. E kan lirua kaiberin. Vendi i jehudive. A der thot te peigambelis sallallahu alaihi wasallam me chafi kan e chafi Jaferin. E chafi shom. Sejte mort mort. Dhe bi kurse ka po. Pi n meke. Kur kan higne A bisini vite vite. Penga mos aqosh ku Medinë. O jo këta an thënë në Medinë dhe e kanë prutur dhe ja punon grunë e tina um Muhabiba, rase ka martuë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk po di me se do më guzu a më shirimën e Khayberit, a më ardhnë e Ja'feli. Todet mas 2 viteve në ard lajmi se dovon të gjaçiu, kanë drujet i parë që na kalandruë ka sempre ngodelis sallallahu dhe preditve në vitin e 9 të hizit. Pamë këto tabiin ka vdek para pejgamberisë sallallahu. Ky tabiin se rris se ka pas me pejgamberin pa, sallallahu alayhi sallam. Fond në, në vitin e 9 të hizit, dol pejgamberi sallallahu para njerëzve dhe tha o ju njerëz, një vëlla juaj në tokën e Abesinis, Habesha, Etiopisë të sotshme. Ka ndrujet Abdun Salih. Një robë i dëvot shumë i Allahu gjellë gjelalu, dhe thot, i drejtoj safat, dullëm musallë, musallë, i drejtoj safat për nga më beri sallësillim, dhe ja fali gjenazë. Thot imam dhe e piju, e vetë mja gjenazë, që për nga më beri jonë sallësillim, e ja ka fali një njëri, pa u kam prezent, që u të kjo, gjenazë tu, salatul ghaib, kurso prezent, i vetë mi që ja fal, ka fali, ka qenë, në gjëshirë. Dhe ka ardhisa të nësbetim e sahib Bukhari, sahib Muslim, ka vdekë vëllahu juaj, ashamë, au sahme. Dhe ka falë gjënazën, për nga mbërë e jonë, sallallahu aleyhu sallam, kjo e gëzër ashamë, këtu ka fashë shumë simë, shumë porosi, shumë etika, shumë mesajë juridike, dispozita, e cilat normal se për mesmena hikë, në të ishtim për njëgjëratën, e arshme, kjo që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që بيت اون كونى بين عمرت صل الله عليه وسلم مين فلوكه باس فاتن ما بابي غابيتون صل الله عليه وسلم كان درو يت نبيتن ننت تهجيت الله مشروه تاكوك دجيت لجنات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكوا فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين